що тримався ще на Ремінцеві. «Разі без виході доведеться проковтнути пілюлю з пістолета. Не говори, дурниць, важко нести автомат. Я понесу. Ні, нехай висить. Я спираюсь руками на нього, і мені легше», – відповів Галка. Скоро вже база, кріпись, тримайся. Думай про щось гарне, про свою дівчину. Ти мусиш дійти до неї переможцем. Ти заслужив справжнє життя після війни. Уже залишилось набагато менше, ніж ми пройшли туди і сюди 41-го року. Кріпись, підбадьорвав латиш товариша, а в самого на серці було... Невимовно-тоскно. «Спочинемо! Важко дихати!» Признався Галка. Обидва зупинились. Дмухнув вітерець, і прямо на них посипалось, перевертаючись жовте листя з високого осокора. Серце обгортав сум, і у Галки – і Тайду не покидала тривога від тоді, як змушена була дати по двох поліцаях чи німецьких солдатах чергу з автомата, обидва втекли, а може, побігли до свого штабу у свій стан доповідати, що побачили в лісі озброєну дівчину. Куди їй податись кругом німецькі гарнізони? Вона підходила до готорів і завжди бачила там фашистських солдатів. Що в них тут? Друга лінія оборони? Скільки вже можна було б передати на той бік фронту з побаченого Тайдою? Та куди б подівалися свої? Зустріти б хоч одного? Як їй не поталанило? Шкода, що нема Артура і милого і коханого на все життя Артура. Вона тяжко зітхнула, все прискорюючи кроки, щоб якнайдалі одірватися від двох айсаргів, з якими обмінялась пострілами. Була колись Артурова ще влітку. А тепер вона озирнулася. Позаду не було нікого. шосе місця уривчистий гуркіт моторів автомашин і тягачів. Німці кудись передослоковують війська. Сповістити б про це галці, а той би відстукав у центр та все це лише марення. Шостий день тиняється та йде, і вдень і вночі, мов Сновида. А десантників так і не зустріла. Не таланит цього разу на рідній землі. Стомлена, вона зайшла в густий ялинник, щоб спочити і перевзутися. Мокрі онучі у кирзових чоботях згорталися в рубці і муляли ноги. Скільки довелось за ці дні відміряти, шукаючи своїх, і все марно. Жоден хазяїн на хуторі не запропонував їй залишитися в нього якоюсь наймочкою, просто біженкою з риги. А вона побоялась сама напроситись. Усюди німецькі гарнізони, поліцаї, які добре знають людей на хуторах, і поява у якомусь хазяйстві незнайомої дівчини витричу підозру. Більше того, Тайда вже знає, що їхні парашути були помічені айсаргами. А люди на хуторах сказали, а їм хвалилися поліцаї, що будуть ганяти червоних парашутистів. Хіба можна в такій обстановці думати про легальне перебування на якомусь хуторі, поки не знайдуться свої? Та й самі не віриться, що вночі їй не так страшно, як удень. Що звірі проти фашистів вночі карателі і мисливці за парашутистами? До лісу не ходять, а в день, день пережити щорік.